Milé sestry, milí bratři, starověké kultury, v jejichž prostředí, píše svatý Pavel List efezanum, se někdy velmi liší od kultury současné. Ale v Pavlových slovech zůstává i pro náš současný život důležité poselství. Kristus miluje svou církev. Kristus svou církev naplnil svou láskou. Jsme-li tedy spojení s církví, tak v církvi bez ohledu na chyby a hříchy jejich členů najdeme i plnost Kristovy lásky. Hledejme ji tam poctivě ve spojení s Ježíšem, ve spojení s Kristem, který i dnes církev naplňuje svou láskou. Ve chvíli ticha teď, sestry a bratři, nechme Kristat tuto tu láskou působit i na sebe